Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Hej vänner, hur är läget? Välkommen till tredje avsnittet av den här podcasten. Då jag och Jonathan Rydings ska prata om Pink Floyds album The Wall. Det kommer föra in oss på ämnen som storhetsvansinne, anksperma, och hur vårt skolsystem är utformat för att stävja arbetarklassen. Det är tur att det här samtalet inspelats redan i februari. För jag är lite sliten idag. Jag var på konsert igår och såg Håkan Hellström spela på Slottskogsvallen här i Göteborg. Och det slet både på mina stämband och på min arma uppenbarelse. Det var en suverän spelning. Jag slutar aldrig att bli förvånad av denna göteborgare- det känns verkligen som hans musik har blivit ett soundtrack för hela vår generation. Han har lyckats sätta fingret på något som berör så många. Det där euforiska, desperata, vackra, trasiga som han förmedlar både på album och på scen är något helt unikt. Vi kommer att prata mer om Håkan Hellström i den här podcasten längre fram. Lita på det. Nej, men nu ska vi istället... Till Pink Floyd Om ni gillar det här avsnittet får ni gärna tipsa era vänner Hemsidaadressen är kärlekoknaster.se och, och podden finns givetvis på iTunes Ja, låt oss, låt oss lyssna Vem är du? Jag heter Jonathan Och jag, jag jobbar inom film och tv och jag, jag är en... Jag kommer från övre medelklass Är det så? Nej, det vet jag inte Vad går med gränsen mellan medelklass och övre medelklass? Jag kommer från medelklass i alla fall Jag har en egen podcast Jag gillar film väldigt mycket Jag på på quizkampen Du vet vad det är? Ja quizkampen så, så kan man titta på sin egen statistik. Mm. Jag vet inte om du har quizkampen Ja Ja, jag har, har quizkampen men jag använder den inte så ofta. Men då kan man se sin statistik, vilka ämnen man är bra på och inte. Så jag är väldigt bra på historia och film. Där har jag så här upp mot 80%. Mm. Är väldigt, och så musik i den som kommer. Den är typ längst ner. Den tillsammans med kropp och knopp. Den ligger inte så bra till liksom. Men då, då kan vi tycka att den skivan vi kommer prata om alldeles strax det känns som att den har väldigt mycket att göra med film och historia. Ja. Så jag kan förstå varför du har Valt den Första följdfrågan ja. Din egen filmpodcast som ja. det heter Vad heter den? Den heter Filmklubben och det får ni jättegärna gå in och lyssna på Tanken är att det ska vara lite som en Alltså motsvarande bokcirkel Att man ser en film och sen pratar om den Lite liknande koncept som, som den här nästan Fast vi var först Ja ni var ju före mig ja. förstås <laughs> Jag är alltid sist på bollen Sist på bollen Savella som de kallar mig i vissa kretsar Det har jag aldrig hört någon kallar dig. Nej inte jag heller, jag kom på i det detta nu men jag, jag, ah. jag kan känna mig så ibland ungefär som jag jag skaffade Twitter För först så hatade jag Twitter Men sen så att jag att Twitterar också. du nu? Jag twittrar, kamrat Savella heter jag på Twitter Och kan mm. tycka att jag är lite rolig ibland där När var sist du skrev en tweet? Jag ska ta fram min telefon och kolla faktiskt Tweetet lyder Anksperma dödar alltså bakterier Bra att veta när apoteket har slut på handsprit. Du kan du gå ut och runka av några ankor. Ja, precis. Hur, hur, vilken situation ska man be, behöva befinna sig i för att jag måste verkligen få bort de här bakterierna just nu? Jag har, får inte ta tag i handsprit. Jag tänker att du är parkförvaltare. Ja. Och du, är ute, du är ute mitt ute i Yellowstone National Park. Mm. Och så blir det att en Björn har rivit dig. Och så crawlar och, och så ser du en ankdamn lite längre bort. Faktiskt jävligt bra. Då är det bra att veta Fortfarande vill jag, vill jag se framför mig De här förbipassagerarna Som ser en kille som blöder Av de här björnbetten eh, Som står och runkar av en anka ja. Jag vet inte ens hur en ankas Penis ser ut Jag lärde mig i samma researchvända Fråga inte varför jag gjort research på det här Ankonor har flera stycken Hur ska jag uttrycka det här På ett fint sätt Flera fake fejkfittor de, de har liksom små Är det någon fick överlevnadsgrej eller? Ja typ, de har små fickor Och blir de överfallna av en anka Som vill ha sex med dem Och de känner att det här är inte är bra gener För min fortplantning Så kan de använda en av fake-fittorna Shit Usch, hemskt ämne Men i vilket fall som helst Vilken skiva har du valt? Jag har valt Pink Floyds album The Wall från Nu vill jag ju säga 77 79. 79 Varför har du valt det? För att jag jag tycker det är ett väldigt bra album Det tilltalar mig på många olika sätt Men sen också så är jag inte så Jag har ett musikintresse men det är ett väldigt ytligt musikintresse Jag har inte så många album som jag tänker Fan vilket bra album det är Utan jag tänker mer snarare artister liksom Men just Pink Floyd som är Ett av mina favoritband Eller mitt favoritband Där skulle jag liksom säga, Det är det bandet där jag verkligen så här lyssnar Album för album liksom. Jag sätter aldrig någonsin Pink Floyd på shuffle. Utan då är det verkligen från ja, första tracken till sista tracken. Det är ganska intressant. För då det, i ditt svar här så är det två stycken saker som jag skulle vilja ta upp i, i den här podcasten. En av orsakerna till att starta den här podcasten var för att jag har lyssnat väldigt mycket på album. Och album har alltid varit för mig. det har varit Ett riktigt bra album har varit som en, en komplett historia en helhet. Och det har jag alltid uppskattat. Men jag har känt på de senaste de senaste åren egentligen att med de här Spotify-tiderna vi lever i, att jag har börjat drifta iväg mer från det där. Jag köper fortfarande skivor, men inte lika mycket som jag brukar det. Och jag har gått miste lite om det där. Eh, och därför vill jag kanske lite grann för mig själv återupptäcka albumen ah, som jag, berättelse. Jag förstår vad du menar. Jag, jag lyssnar på andra album också, från liksom ett till... Mm. track, sista track liksom men uh, det är bara Pink Floyd som jag lyssnar exklusivt så liksom de, jag skulle liksom aldrig en playlist och lägga in en Pink Floyd låt för det jag tycker att ur sin kontext så är de inte då, då är de inte värda lika mycket liksom den andra grejen också sen är gärna återvänder till vad det. var det sista albumet du köpte? det sen, sista albumet jag köpte köpte jag The Solutions debutskiva men du köper bara fysiskt liksom Nej jag skulle aldrig köpa musik digitalt Streama kan jag tänka mig Men för mig så finns inte det. Jag ser inte värdet jag vill köpa Digitala filer mm. Det Jag tycker också det är intressant när du säger det här att, att för dig är musik ganska ytligt intresse Och det tycker jag är intressant och få höra, hur kan inte musik Betyda så mycket för andra människor <går> och jag har misstänkt faktiskt att jag skulle vara En av de första som är såhär Ja, men ja, musik, det är väl kul det... Och det är inte så att det är något fel i att säga det Jag jag har bara liksom Någon sorts I min smått Asperianska hjärna liksom Någonstans, kan, är det den grejen jag inte kan greppa mm. Jag kan greppa att man inte tycker om Några mm. av mina andra Hjärtämnen, liksom, hjärten, men liksom så här politik och feminism och miljöfrågor eller film för den delen det kan jag också förstå om att du gillar ja. Gillar du inte musik, vad, vad, har du, vad är fel på det? Ja. Men film känns ju lite som att alla har ett litet filmintresse någonstans, alla har ju ett musikintresse också liksom, jag har inte nörrat ner mig särskilt mycket musik överhuvudtaget mm. film har jag nörrat i, med, ner mig otroligt mycket där, Lyssnar du på musik varje dag? Ja, det gör jag, jag menar, men det tror jag alla gör jag sätter mig aldrig ner och bara lyssnar på musik. Musik för mig är bara bakgrundsmusik. Mm. Om jag skulle göra det så skulle det bara Pink Floyd som jag skulle lyssna till och bara lyssna på det. Liksom. Den här skivan då, The Wall. Enligt dig, vad är historien bakom det här albumet? I Din fråga, vad handlar albumet om eller varför finns albumet? Det får du tolka själv. Albumet The Wall handlar ju om... Det är en historia som berättas från... Det är två skivor och historien berättas från början till slut Ge uppdelat på olika låtar Uppdelat på olika låtar, ja precis Så och det är som en sorts uh, teaterberättelse ja. samtidigt som ja. det är en samling låtar Ja, man skulle kunna säga att det är en musikal faktiskt För det kom som, det kom ju som album först Men sen gjorde de ju en musikalfilm om det Men i alla fall det handlar om um, hårdrocks Pink Han heter Pink, som Pink Floyd-bandet det är lite som att vi får följa han ut från hans barndom och han, de första låtarna handlar om hans överbeskyddnade mor och hans uppväxt i skolan och hur det här har ett väldigt hårt brittiskt skolsystem jag antar att det 60-talet helt enkelt och han är liksom en fel person för den här tiden liksom, så han bara, han, när han växer upp så blir han medlem i med ett hårdrocksband, han gifter sig och men är generellt sett han blir väldigt desillusionerad och isolerad från verkligheten och börjar i, I flera låtar händer sig ett i någon form av så här symbolisk vägg, The Wall. Och den här väggen är helt enkelt det som avskärmar honom från omvärlden. Och det kan vara allting som känslor, samhället där utanför. I princip så är han en sociopat. Sedan utvecklas det att bli en sociopat, fast han är, en, typ, som alla andra såklart, så är han ju en väldigt motvillig sociopat. Vilket uttrycks också flera gånger. Och i slutet av albumet så lyckas han ja, men konfrontera sina egna känslor men vi får inte riktigt reda på vad det är som vad det leder till. Liksom. det är en av, en av de sista sakerna de sjunger är ju nu blir du avtäckt av naken framför dina medmänniskor liksom, på något sätt. som att Han går runt och bär på en mask som inte är hans egen. Anledningen till att han är rockstjärna är ju bara för att den är baserad den är ganska självbiografisk berättelse att inte på en enda person utan på flera olika personer då, som har kopplingar till bandet Pink Floyd. Bland annat Roger Waters som skriver det mesta av musiken men också det finns ju många hänvisningar tillbaka till deras första låtskrivare och sångare som heter Sid Barrett som bara var med under han var ju med väldigt kort tid men han var med och grund, det var han som grundade Pink Floyd men han blev galen alltså bokstavligt talat galen. Ja, så är Barrett då som sjöng på första skivan Pipe, och sen så fick han egentligen sparken på grund av sina mentala problem och att han inte riktigt kunde sköta sig. Ja, ja det, alltså det, det är både man skulle kunna säga att det som det som faktiskt händer karaktären det är eller alltså det fysiska som händer liksom, fysiska händelser det är taget från Roger Waters liv och, eller andra bandmedlemmar men hans sinnestillstånd att han sjunker ner i galenskap och blir isolerad från sina känslor, eller så här helt avskärmad från sina känslor. Uh, det är ju från Sid Barrett. Så det är flera olika personer igen. Då. Om man då uh, pratar om själva historien bakom hur, hur det kom att albumet kom till. Mm. Det är ju en ganska lång historia. Men om, om du kan ge mig den, den, uh, den kortfattade. Varför gjorde Pink Floyd den här skivan kortfattat? Um, Pink Floyd hade ju um, etablerat sig sedan uh, ja, 67 tror jag, det första album kom. De fick ett rykte av sig att de började göra lite mer så här cerebla, vad säger man? Alltså tänkande album liksom. Vilket de själva, det var inte en stämpel som de själva satte, men skitsamma. Så hade de en sångare i alla fall som heter Sid Barrett som är grundalbumet. Han blev sinnessjuk. Den traditionella teorin är att han tog för mycket LSD, men uh, det finns... Um, det finns andra teorier som hänvisar på att han rökte för mycket cannabis Och sen så finns det säkert andra teorier utöver det Men så var den traditionella teorin att han tog för mycket LSD Pink Floyd spelar in, vilken skiva hade de gjort innan det här? Vilken... Innan The Wall? Ja, hur, hur länge hade de hållit på som band när de kom fram till The Wall? 12 år här nu har jag inte många album Men säg att de har släppt cirka 10 album, eller 9 album, åtta 9 album innan The Wall Uh, albumet strax innan heter Animals och, uh, Men i den här perioden i Pink Floyds Historia, det här är ju verkligen slutet av Pink Floyd The Wall, alltså Det är ju deras Det är inte deras sista album Men det är deras, man skulle kunna säga att det är deras sista album Tillsammans De var inte vänner vid det här laget uh, Roger Waters, som då har skrivit mycket av materialet Han hade mer och mer anammat En uh, ja, En tyrannisk roll som ledare För bandet uh, Fast vid det här laget har fortfarande alla liksom Ett band, eller man ska säga det finns ju vissa delar i albumet där de andra har samarbetat lika mycket som, alltså bidragit med lika mycket som Rod Washington, men han var den ledande kreativa kraften. Och han skrev den för, för att han efter lite soul-searching när han hade varit ute och eh, turnerat i USA, de är från England då, och, varit och turnerat i USA och märkt att han hade blivit så jävla irriterad på fans. Han tyckte att det hade börjat handla mer om imagen, att de blev helt galna och inte lyssnade på musiken längre. Men då, så när han då kom tillbaka till England så gjorde han lite soul searching eller ska jag säga. Liksom märkte att han var inte sig själv längre För att han, är så, han har aldrig varit så, så snabb till ilska Så att han skrev det här Alltså det började ju som för att han började skriva och bearbeta hur han själv kände sig Det blir en stor succé, det här albumet Jag vet inte hur stor succé det blev Men ja, det blev det väl Den låg etta på albumtoppen i USA, i Sverige, i Finland, i Frankrike, i Schweiz. Mm. Konstigt, konstiga länder jag väljer ut här. Den har till dags dato sålt över 32 miljoner exemplar. Yeah. I USA. I USA, okej. Okay, yeah. Men, Men då är det ju och, och den har absolut sålt mer i, i andra delar av andra länder. Hur mycket har Thriller sålt? Det vet jag inte, det kan jag, kan jag googla upp. Men Nej, det behöver inte. Det, jag tror att den hade sålt, uh, jag kan ha fel nu men i USA 70 miljoner The Wall växte ju efter då. det växte ju till att bli någon form av multimedia sen det har ju ut... idag så skulle jag väl då var det ett rockalbum, idag skulle jag nog säga att det har utvecklats till mer av en musikal egentligen, på grund av filmen som de har gjort och dels också för att Roger Waters, han skrev hit nu som man till exempel turnerar ju med Roger Waters The Wall anledningen till att det inte är Pink Floyds The Wall det är ju för att de helt enkelt bröt upp de splittrades efteråt, de fortsatte men han fick sparken Efter. Det är en halvsanning, men, mm. ja, men lite så ja. han, eh, han valde Att avstå eh, Och han ansåg i sin lilla Han, han, han, är, han har ju Någon form av storhetsvansinne Brody Han är ju briljant på många sätt men vis Men har storhetsvansinne, så han ansåg att eh, Om jag lämnar bandet Så finns inte Pink Floyd längre Och han gjorde det men de andra fortsatte och då blev han rasande för han tyckte ni är inte Pink Floyd utan mig men de fortsatte i alla fall. Och efter långa om och män så blev det så att Pink Floyd-bandet fick behålla allting men Roger Waters fick behålla The Wall. Så att The Wall är nu hans. Allt annat är Pink Floyds. Men det finns ju låtar på The Wall som inte han har skrivit. Till exempel Comfortably numb som var den största hiten. Eller tillsammans med Another Brick in the Wall. Men det kan to är ju den låten som... Um... Det, det, har, man, har man någonsin hört den låt från den här skivan ah. så är det ju antingen... Så är det ju Another Brick in the Wall. Men har man någonsin suttit på Youtube och kollat så har man förmodligen sett från live in Berlin mm. eh, till 90-tal när... Eh, solo ah, från, ett Ja, ett känt av David Gilmour mm. eh, och där Van Morrison är med på sång och den, den delen är ju jag har förstått fortfarande central i hans live-shower Ja, han gör det, det, är det, det är det ju uh, det, det, Jag läste en bok om Pink Floyd för en så länge sedan som berättar om när, hur, hur det alltid när de turnerade med The Wall hur det alltid irriterade Roger Waters eller hur man kunde se på Roger Waters att det alltid irriterade honom att publiksalvorna var som störst när de spelade Comfortably Namn, för det var en låt som han inte hade skrivit <laughs> Det är här, härligt med sånt ego Den här skivan växte ju och blev liksom en symbol för någonting och var det så att 1980 så sa Roger att vi kommer inte spela den här skivan igen förrän de river muren. Och sen när de rev muren till 90-tal så började de, det här är väl läst idag i alla fall jag vet inte om det stämmer eller inte och den här stora live i Berlin som är den kända livespelningen det var då de framförde den igen med ett gäng andra artister. 1900, alltså filmen kom ju 1981 så jag är osäker på hur datumen stämmer överens på det. Jag vet att det finns en koppling i folks medvetenhet Mellan eh, Albumet The Wall, Pink Floyds The Wall Och eh, Berlinmuren Men förutom det faktum att båda två är en mur Så ser jag ingen som helst koppling mellan... Handlingsmässigt så finns det ju ingen Nej. Ingen som helst, det är bara det att det var en mur ja. Och folk läste in någonting i det ja. Men det blev ändå ett Jättestor Evenemang När de var framför den här i mig. Berlin Absolut, det kan jag tänka mig absolut. Men eh, själv så tycker jag bara att det det har, alltså, Berlinmuren har ingenting med de vanliga Och nu så hoppas jag att det är bortglömt igen Jag, jag tror också på något sätt att i, Om Roger Waters har det här sinnet, Så tror jag på något sätt att han vill Att det ska handla om Berlinmuren På <laughs> samma sätt som David Hasselhoff med sin Looking for Freedom påstod att den hjälpte till Att riva muren Så vill jag på något sätt tro att så här, Roger Waters vill se sig själv I historiens centrum När den här Viktiga historiska händelsen skedde Och att han stod mitt i allt det där och gav dem en sång att sjunga. Oh. Att han på något sätt gav östeuropeerna deras blown in the wind. Kanske det. 1990 är ju efter Pink Floyds tid. Eller man ska säga. Så jag vet inte så mycket om just det. Jag har ju bara läst på fram till 1981. När hörde du The Wall första gången? Eftersom jag inte är en albummänniska. Som jag har sagt. Så finns det liksom inget start. Jag har inget minne där, där jag lyssnade på The Wall första gången. När jag var liten hörde jag Another Brick in the Wall. Men när du upptäckte du Pink Floyd? På vilket sätt? Jag tyckte att när jag lyssnade på dem när jag var liten så tyckte jag nog att de var ganska bra. Så jag har nog alltid tyckt att Pink Floyd är ganska bra. Men när, jag du säger, när du säger liten, vilken ålder tänker du då? Ja, alltså, Napster-åldern, om det säger någonting. Det vill säga, när vi är gamla och mina första minnen av Napster är typ 12. Men jag började väl lyssna igenom... Jag på Pink Floyd ordentligt kanske någon gång när jag började på en folkhögskola som heter Katrineberg jag gick. Jag tror att det var då, för då var det andra som lyssnade mycket mer på Pink Floyd än vad jag gjorde. De är väldigt... Jag tycker att vissa av albumen, speciellt The Wall då, som är mest... Det är väldigt melodramatiska på något sätt. De är verkligen... om De är ganska pampiga. Vissa skulle säga pretentiösa. Det är jag helt okej okay med. Jag, det, jag tycker det är väldigt bra. Det är väldigt, det är väldigt skönt att lyssna på det. För det är verkligen... Det är en... Det är en vad heter det Bergedalbana och lyssna på Pink Floyd. The Wall speciellt som är verkligen ibland jättelugn och ibland jättehetsig och jag tycker det är häftigt hur de blandar in olika ljudeffekter och allt sånt. Du är ju som du bes beskrev tidigare här, en kille som är intresserad mycket av historia, av film, av av vetenskap vet jag du är väldigt intresserad av. Du kan ju otroligt mycket. Hade inte jag vetat bättre så hade jag trott att du gått fem år på Chalmers. <laughs> ja, det har jag verkligen inte gjort. Och eh, de kan ju mer än jag kan. Ja, Men jag menar bara att du har ett otroligt, otroligt stort intresse för det här. Exempelvis genom Star Trek och rymden och så här. Därför kan jag på något sätt se en koppling till att du väljer att lyssna på just det här. Ha. The Wall, som jag ändå tycker är en bra skiva. Men den innehåller ju inte så mycket klassiska rockögonblick. Det är inte en skiva som, som bygger på att man liksom ska stå och skaka knytnäven i luften. Verkligen inte. Och den, handl, och den bygger inte heller på att man ska sitta och liksom och lyssna och bli ledsen på den. Alltså att, att man vänder sig Du vänder dig inte till the wall när liksom du blev dumpad. Ja, fast det vet inte fan alltså Eller man det, kanske gör det. Ja, det skulle, jag skulle nog säga att uh, att lyssna om man är riktigt inne i The Wall och, och har lyssnat på den mycket och förstår texten och förstår albumet så skulle jag nog jag skulle nog säga att att lyssna igenom The Wall är väldigt, kan vara väldigt känslosam upplevelse. Eh, och eh, men du förstår lite alltså om jag, mm. du vet på samma sätt som folk drog med du vet så otroligt mycket opror för det tiden. Så kan jag verkligen alltså, lyssna på The Wall och bara dras med och verkligen för att han sjunger, ju, han sjunger ju så plågat, sångaren. Ofta är det ju Rory to Waters som sjunger. men äh, jag tycker att det är avs jag tycker att man, Om man tycker om albumet så dras man med i det. Mm. Så men, min tes då, som den kanske sprack lite grann, men min tes i <laughs> alla fall blir att... Det här är ett album för torra människor. <laughs> nej, inte torra människor, absolut inte. Men det här är kanske en... Gillar man film och gillar man berättelser och gillar man, så tror jag att man kan lätt fastna för duol. Eftersom att det är en, det är en lyssnarupplevelse som... som um, öppna mycket för ens fantasi och som du säger är en föreställning också. Mm, absolut. Jag har ju valt att, uh, jag har filmen The Wall på DVD. Jag har fått den i present. Jag fick den i present av en producent faktiskt en gång i tiden för att jag berättade för honom att jag tycker väldigt mycket om The Wall men jag hade sett filmen. Så efter produktionen så fick jag filmen då för han hade sett filmen inte lyssnat på problemet och tyckte filmen var väldigt bra. Okay. Så jag lovade att jag skulle se det men jag har inte lyckats göra det än och jag ska göra det någon gång jag, jag har faktiskt tänkt eh, inför vår filmklubben och vår podcast, att jag tänkte tänkt välja The Wall någon gång, mest för att jag vill se den men i alla fall eh, anledningen att, en anledning till att jag drar mig lite för att se den är för att jag har ju min bild av The Wall och jag har sett lite videoklipp på olika musikalnummer, hur de framförs i filmen The Wall mm. och kollar inte alls med om att det är inte så här det ser ut i, min, i mitt huvud när jag lyssnar på den här låten så jag är lite rädd att den visionen ska jag ta över liksom om jag ser filmen, då kanske jag förlorar en liten bit av min egen vision så därför har jag valt att ens länge inte se filmen, men någon gång måste jag ju se om du exempelvis filmatiserar en bok så tar du ju ändå och, och filmatiserar saker som faktiskt händer i The Wall så tar du en viss del av gestaltningen är att man ska gestalta alltså de känslor som musiken uttrycker vilket är det absolut minst konkreta som finns medan en bok ändå kan vara så sådär Ja, ja precis, då ska man säga ah, det utspelar sig ett hus, då ska du bestämma hur huset ska se ut liksom. eh, det är ju inte lika förödande som till exempel en, eh, en inre kamp mot demoner ska du på något sätt gestalta på film det kommer ju bli surrealistiskt, frågan är att vilket håll det drar liksom. Jag såg lite grann på den här filmen nu idag som research, jag har inte sett den i sin helhet men jag hade nog fått kämpa för att orka igenom den. Den känns som att den är väldigt pretentiös. Och det kan ju vara en bra sak. Men också, de vill ju väldigt mycket. Och ja. musiker som, som ger sig i tur att göra film. Du kan sällan... Det är få exempel då det har lyckats. Ja, jag, har inte, jag kan inte komma på så många exempel. Men, men förutom beatles filmerna som jag hört i skit. Hard Day's Night är faktiskt rätt bra. Men det är, väl någon av dem, det är väl någon av dem som de inte har regisserat själva? Jag tror de hade en husregissör. Sen hade de väl lite för mycket att säga till om i exempelvis en animerad help. Som jag tror förmodligen var väldigt bra om man levde på den tiden och tog mycket syra. Kan du på något sätt säga att den här skivan har betytt någonting för dig? Nej, alltså jag kan nog inte säga att någon skiva har betytt sådär jättemycket för mig i min barndom eller något sånt. Tyvärr liksom. Nej, det har det nog inte. Men när, när lyssnar du på The Wall? När känner du att nu måste jag lyssna på The Wall? Men precis som med allting annat jag gör så har jag perioder av när jag snör in på någonting. Och då har jag perioder av när jag snör in på Pink Floyd och bara lyssnar på Pink Floyd. I ja, ett par månader liksom. Och då lyssnar jag ju såklart men det är mycket på äh, äh, The Wall. Just nu är jag inte i en sån period. Så... När, när hade du din senaste dualperiod? Min senaste... Ja, men i höstas någon gång lyssnade jag... Då hade jag en liten kortare Pink Floyd-period. Då jag lyssnade... Den var kanske bara någon, några veckor. Men jag kommer ihåg att när jag jobbade på en långfilm upp i Stockholm då lyssnade jag väldigt mycket på Pink Floyd. Verkligen, alltså album... Alltså lyssnade på alla album om och om igen liksom. Och eh, samma sak när jag tog mitt körkort... Vilket jag tog, jag tog min körkort ganska sent. Så då lyssnade jag väldigt mycket på Pink Floyd. Jag gick också väldigt specifikt på The Wall. För då kom jag att åka bussen in. Jag bodde utanför stan i Lindome. Så tog jag bussen in till stan. Och då lyssnade jag på The Wall in till stan. Varför tror du att du, du har dem? Exempelvis den perioden du tar körkort och du lyssnar mycket intensivt på den. Varför tror du att du väljer att ta upp den? Nej, men det tror jag inte är någonting. Jag tror inte att det finns någonting... Uh, djupare än så Förutom det att man helt enkelt Man tycker om uh, musiken väldigt mycket Men så, så lyssnar man för mycket på den till slut Och så tröttnar man på den så börjar man lyssna på något annat Och sen så går det taget Och så råkar man höra den igen Av någon anledning Man kanske bara surfar och Vad ska jag lyssna på liksom Och så uh, Och så börjar man spela på den igen Och då tänker man Ja oh, fan den är jävligt bra liksom. Känner du att du ofta kommer i kontakt med människor som Som lyssnar på The Wall? Mm. Nej Inte så ofta faktiskt det känns, för mig känns det liksom att folk som lyssnar på The Wall Lyssnar antingen på Pink Floyd Eller så lyssnar de inte på The Wall Det är ju, jag tror inte att jag känner Jag tror aldrig att jag träffar någon som så här Ja ah, men Pink Floyd de suger Förutom The Wall, den är bra liksom Utan man lyssnar antingen på Pink Floyd Och gör det liksom Eftersom de ofta gör konceptalbum Så tror jag att folket som tycker om Pink Floyd Tycker om att lyssna på album Det jag kan tycka är så intressant Det är att den här skivan När den släpptes Början på 80-talet att den blev en enorm succé. Och det var så otroligt många människor som valde att lyssna- och köpa det här albumet. Idag känns det ganska främmande- att det här ganska komplicerade albumet- fick ett sånt genomslag. Ja. Om man exempelvis genom, alltså jämför med... Ett sånt här album hade ju inte slått idag. Det hade inte funkat, nej. nej, Verkligen inte. Ja, det är intressant. Men jag tror jag tror att det, jag tror att det handlar mer om... Jag är inte säker på att det hade funkat då egentligen heller- om det inte var Pink Floyd som gjorde det. Jag tror att det var på grund av att det var Pink Floyd som gjorde det. Som det funkade liksom. Samtidigt så. Jag menar, Roger Waters kommer ju nu. Till Ullevi nu i augusti. Och han kommer förmodligen fylla Ullevi med den här showen. Och han ja. var i Stockholm 2011. Han turnerade i Europa flera gånger med det här materialet. Mm, ja. Och han, får ju fort, det ju han fyller ju fortfarande arenor. Mm. Med den här showen. Mm. Och det kan ju bero kanske till viss del för att det är en sån beryktad scenshow som ja. sägs vara en av världens bästa scenshower. Men ändå att, att det finns ju fortfarande tydligen ett stort intresse för det här albumet. Ja, det är... Men jag tror att jag tror faktiskt att ganska många av de som går på de här Roger waters konserna är folk som köpte albumet när det kom och tyckte att det var bra då. Jag skulle säga att mer än hälften av publiken där ju vara... Hög medelålder. Ja, eller så här, jag vill säga, kallar det vad man vill men du förstår vilken generation jag syftar på liksom mm. alltså våra föräldrar typ mm. så att, jag är inte säker på att om albumet skulle om han skulle turnera hypotetiskt sett att han lever om 30 år igen och turnerar då tror jag inte att han skulle fylla Ullevi eller. kom du i kontakt med Pink Floyd genom dina föräldrar nej nej men de lyssnade på Pink Floyd det vet jag nej, men det det som för mig jag gillar den här skivan nu har lyssnat på den. Men jag kan känna för mig blir den här liksom låtbygges på två skivor lite överväktigt för mig. Och jag återvänder mycket heller till min favoritskiva med Pink Floyd som är Wish You Were Here. Den är ju kortare. Den är mycket kortare. Den är ungefär hälften så lång. Precis. Och där kan jag också känna att den är mer koncentrerad. Och har... Ja, det är ju inte berättelser på samma sätt. Nej, verkligen inte. Och, men jag kan känna att den är lättare att ta till sig känslomässigt. Jag kan förstå att du tycker det eftersom Wish You Were Here titeltracket är ju en, det är ju eh, Pink Floyds enda trubadurhit eller vad man ska säga. Det är den enda av Pink Floyds låtar man skulle kunna ta upp och faktiskt spela på gitarr. Mm. Alltså en akustisk gitarr. Mm. Eh, och bara en akustisk gitarr. Mm. Har du sett filmen The Squid and the Whale? Nej. Där finns det en otroligt bra scen, då en av filmens huvudpersoner som spelas av Jesse Eisenberg han som spelade huvudrollen i Social Network Tycker mm. tycker inte om honom Jag tycker han är lite skön, och i den filmen i alla fall så spelar han en, en kille som på sin skola inom på någon talangtävling spelar Pink Floyds Hey You akustiskt, men påstår att han har skrivit den själv mm. och den funkar faktiskt väldigt bra i det. Formatet. Ja, men den skulle jag kunna tänka mig också funkar i och för sig du, jag, jag, jag satt och kollade igenom den här um, The Wall-filmen idag. Och det var en grej, den absolut största hitten från den här skivan. Den som jag tror att 90% av alla skolelever har nynnat på vid någon skolavslutning. Mm. Är den här Another Brick in the Wall. Som blev liksom en, har blivit anthem på något sätt. Vi skömt schools out. Ja, det är de två tror jag. Det jag tycker är så intressant är att den låten tar ju bland annat upp det här om hur skolsystemet bara hjälper till att bygga de här murarna som vi... Människor reser runt omkring oss Jag tror att specifikt att uh, jag tror att låten specifikt kritiserade Det brittiska skolsystemet När de växte upp Sen så får man ju lägga på vad man vill på det liksom. Det intressanta var att När du och jag ig satt igår På ett, på ett quiz ja, I Göteborg och drack uh, och, vann. och vann Och drack <laughs> vår segeröl Fyra liter öl vann vi <laughs> ja, Som vi delade, inte bara vi två utan vi hade några vänner till ja. Med oss um, då tog du upp, berättade du om, om skolsystemet? Ja, um, jag, har inte, jag har inte kopplat ihop dem förut, men jag tänkte på det nu precis som du verkar ha gjort. gjort. Uh, min tjej som pluggat lärare hon visade upp en video för mig som jag har glömt av vad den heter, men det var i alla fall en professor i ja, jag antar att det är någon form av, alltså professor i teoretisk pedagogik eller något sånt som berättade om historien och varför skolsystemet ser ut som det gör idag och att att det, skolsystemet var en produkt av industrialismen när man behövde så här utbilda så många som möjligt, så fort som möjligt eh, och det är därför man har man kan fortfarande säga att kvarlever i skolsystemet från en fabriksmiljö och det var, ju en, det, var ju, det var ju arbetarklassen, alltså det var ju fabriksbarnen som skulle utbildas i den här skolan då liksom för att eh, de fina barnen gick ju på andra skolor, privatskolor men i alla fall så, du har ju till exempel att ringklockan som precis när fabriken ringer in så ringer skolklockan in och också att man då delar upp eleverna i så här matematiskt indelade grupper och så får de liksom rotera mellan ämnena och Så jag håller dem på så här sju år tills de då inom air quotes är klara och färdigutbildade och också det är någonting som man göder från en väldigt tidig ålder även här i Sverige och i hela världen tror jag det är, som den här, det här nu tar jag det här från videon, det här har inte jag kommit på men det är också det här att som väldigt liten så, och om du ställer en fråga till ett barn så kan barnet den ser inga begränsningar den, den, den i liksom, den, den kan svara vad som helst, för den, det finns liksom inget rätt och fel, den använder sin kreativitet på ett helt annat sätt än vad vi gör men när man väl kommer in i det här skolsystemet och man ska utbilda folk så mycket som möjligt då måste det finnas ett rätt och fel för att lärarna ska hinna med att rätta. Och därför så uppmuntras inte kreativitet längre. Det är faktiskt det, det är, det är så att kreativitet skjuts ner. Så, så att om du ställer en fråga... Ja, men det kan vara vilken fråga som helst. Då, men eh, säg att det är en fråga om historia. Liksom. Då finns det bara ett rätt. Det finns bara ett rätt. Allt annat är fel. Det finns, liksom ingen, det finns ingen problemlösning längre. Utan det är bara, eller man lär människor att förtrycka sin kreativitet- jag är osäker på om det var det här de menade i, eh, när de skrev det Wall men det kan ju vara så att det var det de gjorde fast de hade inte orden de hade inte du vet för de är ju själva inte teoretiker i pedagogik liksom. ja, men Det som var spännande just när jag såg efter att jag hörde dig ha den här utläggningen igår mm. och sen såg jag idag just den här biten från Under Breaking the Wall och då i den här musikfilmen så har de en bit då barnen eh, färdas längst ett rullande band som på fabrik fast de sitter i sina skolbänkar och så kommer de till ett stopp och så får de på sig en mask och så åker de vidare så att just det här du pratar om att det i princip sätter barn in i fabrik på ja. rullande band ja. in i fabriken, fabriken är vårt samhälle då Precis och det är exakt vad de skildrar i den här musikfilmen och det är i alla fall det är en den kopplingen jag har haft i den här låten Ja men det är jättebra och om det här har varit P3 så har jag kliat med i nu och sagt, ja otroligt otroligt insiktsfulla Pink Floyd, ja det var ju så för sin ja. tid ja, men Jag tror absolut att de säger, jag tror inte de P1 menar, ja, inte P3 P3. Nej. P3 så är det ingen som de, de har hipsterskägg men de, de, de, ja. de, de har inga insikter på P3 Jag har, jag har P3. kliat mig en och sagt och dratt någon korkad parallell om ja, jag vet inte ens, jag hatar P3 jag tror i alla fall att det är precis som du säger: att jag tror inte att Pink Floyd kanske alltid tänkte det här när de skrev det. Men de kände det, och det de ville uttrycka, och därför använde de då musiken. Hade de istället varit bättre, att de liksom politiska talskrivare, så hade de gett, så, gett sig in i politiken istället. De var ju musiker, det här var det instrumentet de Ja, precis. Uh, Absolut. Men det får mig att tänka på en, en, en av mina favoritradel från, från Bruce Springsteen. Mm. En annan person som jag aldrig har lyssnat på. Nej, D där har där hon någonting att upptäcka. Och han, han sjunger i alla fall i en av sina låtar som heter No Surrender, som är verkligen en sån landsvägsrock. Då han: We learned more from a three-minute record than we ever did in school. Alltså på något sätt så tror jag att. Jag tror på det. Alltså för att, grejen är sådär, att, sitta, att sitta uppradad, bänkvis och lyssna på en föreläsare dag ut och dag ut, in, år ut och dag, år in. Det är liksom inte ett hälsosamt sätt att ta in information. Det funkar till en viss gräns, absolut jag tror jag. Men att titta så liksom åratal. Och det, det det också gör är att det formar som sagt, det, det, det är som en så här plock, plockbox du vet som, som barn har när de den runda bollen går i det runda ja. hålet. Ja. Och det är lite så vi formar också människorna sam, alltså medborgarna i vårt samhälle. Ja. De ska in i de här formerna och sen komma ut på andra sidan. Och det är därför jag tror att musiken Lite som wipeout. Lite som wipeout. Jag tror, jag tror att det är Microsoft. är det en sån här show på tv6. eller? Ja, men jag tror att det är den när det kommer så här: det kommer någon form av form i, i en vägg som rör sig mot den. Och så ska man ställa sig som formen. Låter otroligt japanskt. Uh, det är nog japanskt. Det, men det har sänts på svensk tv också. Då tror jag att Tobbe Trollkar var. Jag tror att dels att Tobbe Trollcar var eh, Programledare Och så var det så jävla mycket Vilket, vilket känns så jävla Typiskt tv 6 shows Att det var så mycket slime överallt det var liksom, Man ramlar liksom inte ner i vatten Utan man ramlar ner i slime Vad tycker du är det bästa ögonblicket på den här skivan? Jag skulle säga att jag har inte så mycket att säga På den här punkten Men jag tycker att de sist, Från Comfortably Numb och framåt på CD2 Tycker jag är den bästa biten av skivan Det är ju slutet vi säger Ja, det är det. det är, om man skulle dela upp CD:n eh, i fyra fjärdedelar första delen av den första skivan, andra delen etc. etc så är det andra delen av andra skivan slutet då, är det bästa. Och klimaxet och, kan man på något sätt påstå. Ja, precis. Och då är det i handlingen så är det så för att han tar en överdos och det kommer en läkare som ger honom liksom medicin för att, för att han ska återhämta sig och kunna åka till den här konserten. Väl där så börjar han hallucinera om storhetsvansinne men också att han börjar liksom få illusioner av att han är någon form av eh, Eh, diktator och eh, likt Hitler börjar liksom publiken i hans SS-kår som han börjar kommandera. Men sen så går det för långt i hans huvud och han sätts istället, ist alldeles i slutet sätter han liksom inför domstol i ett väldigt pumpigt, ja musikalnummer. Det är verkligen ett musikalnummer. Där flera olika aktörer från hans förflutna får och Anklaga honom eller beskydda honom Och den biten betyder, tycker du är bäst Ja men jag tycker att den är den är Mest för att den är så pumpig, Men också för att där, där finns det ju Där har du ju Run Like Hell som jag tycker är en jävligt bra låt De släppte tre singlar från det här albumet Första var Another Brick in the Wall Part 2 Det andra var Run Like Hell Och det tredje var Comfortable Numb ja, Run Like Hell tycker jag är Det är en, det är en bra rocklåt tycker jag faktiskt det är en väldigt bra, det är en väldigt driven gitarrrock. Ja. Men det, det, det, det känns att det är mycket, där är det mycket fart och rörelse liksom i slutet. Och det är, det, det är ett par bra 15-20 minuter att lyssna på. Liksom. Och det är liksom om, om du bara skulle ha en 15-20 minuter 20 ja. minuter så är det där man slår igång. Ja, det är det. Alltså då skulle jag börja från Comfort to och, och lyssna framåt. Med risk att låta som en terapeut wannabe, mm. vad får det dig att känna? <laughs> uh, nej men det tror jag nog... Uh, jag, jag, jag, jag, jag tycker verkligen om sättet som de har lyckats få fram den här aggressiva känslan i och, eller alla känslor, inte bara aggressiva känslor men alla, för det, då blir det liksom lite mer än vad det kanske var tidigare, lite mer av ett skådespel i det hela, när man när olika personer sjunger olika bitar oftast är det Roger Waters som bara förställer rösten men han gör jävligt bra trots att han faktiskt har en urusel sångröst, men då är det ju så att fördelen måste spela in i studio att man kan ju du kan ju, bara, du kan ju ta alla de bra tagningarna liksom. mm. uh, Michael Kamen som uh, vet vem det är Nej. han är döden i och för sig men han, um, han, uh, han var kompositör och han var även på slutet av sin karriär var han också filmkompositör han var bland annat med och skrev uh, Brian Adams Everything I Do <laughs> du vet med till Robin Hood filmen Everything I do I do it for Precis. you. Vilken, vilken hit. Det är låt. Ja, det är en bra låt och en bra film tycker jag då. Jag är ju jag har en förkärlek för äventyrsfilmer och allting som är otroligt kul Men skit Michael Kamen var också äh, kompositör och äh, hjälpte till med arrangemanget på The Wall och, äh, han, äh, och han hatade så mycket att lyssna på Roger Waters sångröst dag ut och dag in. Så att slut slutet satt han bara så här, skrev skit så här på, eh, på ett, ett anteckningsblock och Roger Waters då som är storhetsansinne liksom. Han blev så jävla irriterad över vad är det du sitter och skriver liksom och eh, så ryckte han anteckningsblocket ur, ur händerna på Michael Kamen och så visade det sig att han har skrivit i I want to fuck sheep om och om igen <laughs> sida upp och sida ner med I want to fuck sheep. I want to fuck sheep ja när men komfort att bli namn måste jag säga är också min favoritstund på den här skivan. Och i synnerhet gitarrsolot. Ja. Som, det som Dave Gilmore spelar på, på skivan är, är otroligt bra. Men i den här live-versionen från Live in Berlin så spelar i alla fall Dave Gilmour ett gitarrsolo som har blivit framröstad som det bästa gitarrsolet genom tiderna. Jag minns en gång jag var ute och joggade och så lyssnade på på den här låten. Och då kommer just den biten i det här gitarrsolot och jag minns att jag var tvungen att stanna upp och jag stod där i skogen och bara, bara lyssnade på det här och blev så otroligt uppfylld av det. Och där någonstans tycker jag att, att de, liksom, den här skivan som är väldigt konceptuell och det, den är väldigt mycket skriven för hjärnan mm. och där så når den verkligen hjärtat bara i de här ljuden. Och jag, jag, jag vet att det kan låta lite löjligt att prata om gitarrsolen så här men för mig så tycker jag att det är det mest demokratiska ljudet i världen Nej, men, men det, det, är, det är, uh, Vilk, vilka är Vilket är det näst Mest demokratiska ljudet i världen <laughs> jag vet, jag vet Är det trumsolen uh, Men det jag kan känna där att, att just det som för mig Gör musik så häftigt Är ju att man kan uttrycka saker Musik är som bäst När man uttrycker saker Med musik, som man bara kan uttrycka Med musik Att de här ljuden Kan få mig att känna saker som, är, som inte jag kan sätta ord på men som jag kan känna och på samma sätt jag kan läsa poesi av Bodil Malmsten eller Nils Färlin och blir väldigt tagen av vad de skriver för jag fattar inte, vad de, jag fattar inte liksom vad de vill ha sagt så kan det få mig att känna någonting och det här gitarrsolet får mig verkligen att känna någonting som inte jag riktigt vet vad det är men det, det ger mig en känsla av att man, man känner sig större än man, en, en sig själv jag tror inte att man behöver veta vad de behöver säga För att det är inte alltid det det handlar om jag, det jag håller det? absolut med dig Och det kommer tillbaka till det som vi pratade om Att man ibland har man lärt sig mer av, av Tre minuters poplåtar än vad man har gjort av I skolan Okej okay, nu ska inte jag jämföra det var, det var varken du eller jag som sa det var faktiskt Bruce Det var Bruce Springsteen som sa det Jag ska inte påstå heller att Bruce Springsteens låtar Har lärt mig mer om periodiska systemet Än vad jag lärde mig i fysiken Inte för att jag minns det Men det här låter kanske otroligt flummigt Men förstår lite grann vad jag menar Ja Ja fast du försöker ju på en, alltså Frågan, förstår du vad jag menar Ja fast samtidigt Så försöker du beskriva någonting otroligt abstrakt mm. Som handlar om att du inte förstår Vad du menar ja. <laughs> Så ja fast nej Där har du din poäng Äger du det på fysiskt exemplar? är inte bara Alltså bara filmen liksom Hur, alltså, du, hur har du lyssnat på den då? MP3 nej, men jag, Ja MP3 Jag har köpt en del Alltså, jag köper ju inte skiva fysiskt utan om jag köper en skiva så köper jag det då på CD-on eller iTunes De finns, Pink Floyd finns inte på Spotify vilket är en av anledningarna att jag inte använder Spotify det är en jättebra grej med, med vad heter det, Netflix och Spotify, det är en skitbra idé men det kommer aldrig någonsin kunna eller så som det ser ut nu så kommer det aldrig någonsin kunna ersätta att faktiskt skaffa sig albumet själv därför att det kommer aldrig ha det utbudet som du kan få. Du kommer inte på Netflix så kommer du aldrig någonsin kunna se zombie flesh till exempel. Du kommer aldrig någonsin kunna göra det. Du kommer aldrig lägga upp den. För att det kommer inte vara värt det för dem liksom. Det kan också bli lite grann med de här uh, olika tjänsterna. Att de bestämmer lite grann åt dig vad du ska lyssna ja, på. Precis. I och med att de här skivorna de vi släpper. Det här är vad du har att välja på. Ja. Men i och med att du äger ett ex själv så, gör, så lyssnar du inte på deras tillåtelse. De kan lika gärna ändå och säga ja. så här: Nu tar vi tillbaka det albumet för albumet. och jag vet, jag vet att det finns folk som liksom så här tittar lite konstigt på när man säger att ah, men jag har lyssnat på Spotify. Eller jag har inte Spotify. Och det, men det, liksom, det är bara för att ah, säga: Jag behöver inte Spotify. För att ingenting av det jag tycker om finns på Spotify ändå. Jag tror jag ska börja runda av här mm. och säga tack för det här samtalet. Tack själv. Okej. Hej på dig. Hej.